Побачивши, як Кадилак підкотив до під'їзду енергобіса, я застрибнув у свою машину і рушив слідом за машиною Потиліна. Він їхав додому. Коли його авто звернуло з траси, я зупинив своє обід дороги і став чекати. Но все одно він нікуди не подінеться. Виїзд з селища тільки один, минула година. Потім ще одна. Сонце поступово схилялося до обрію, пройшло ще трохи часу і запали сутінки. Чорт забирай, де ж він? І чи з'явиться він взагалі?